Lui Iisus, El mi a adus, Să noi harul vieții noi Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 24 Un argintar numit Dimitrie Făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. Diana la romani, Artemis la greci, Astartea la fenicieni și cananiți, Iștar la babilonieni, era considerată zeița luminii, al cărei simbol strălucitor era luna. Era apoi socotită zeița vânătorii, protectoarea sclavilor, câmpurilor, a animalelor și a vindecărilor miraculoase. Avea mai multe temple în Italia și în alte țări, însă cel mai renumit era la Efes, fiind socotit una din cele șapte minuni ale lumii vechi. Măsura cam 117 metri lungime și 78 de metri lățime. Acoperișul era din plăcii de marmură albă și 100 de coloane în alte, cam de 19,5 metri, deschideau drumul spre interiorul templului, care era împodobit, fără economie, cu sculpturi, picturi și ornamentații care întreceau orice închipuire. Zidirea templului Dianei a durat aproape 200 de ani, între 620 înainte de Hristos până în jurul anului 400 înainte de Hristos. În anul 356 înainte de Hristos, un oarecare erostate, un nebun, Setos de a deveni celebru, a dat foc templului chiar în ziua când s-a născut Alexandru Macedon. A fost însă reclădit cu și mai mare strălucire prin contribuția orașelor Asiei. În anul 263 d. Hristos, a fost nimicit pentru totdeauna de sciți. Templul Dianei era o capodoperă arhitectonică nemai întâlnită pentru vremurile de atunci. Arta, în toată finețea ei, împodobea pe din lăuntru și pe din afară întreaga clădire. Cui sluja însă această artă? Când arta nu slujește adevărului ci minciunii, e mai primejdioasă pentru viață decât minciune goală, fără podoabe. Micile temple de argint, imitații ale mărețului templu ale zeiței Diana, erau lucruri de artă făcute de argintarul Dimitrie și de colaboratorii săi, obținând din aceasta un câștig foarte mare. Și în creștinism se practică o astfel de artă, neporuncită de Domnul Isus prin cuvântul scris al noului legământ, care duce sufletele pe altă cale decât pe calea adevărului descoperită de Duhul Sfânt. Oare ce sunt iconițele, cruciulițele, bisericuțele în miniatură, statuietele reprezentând sfinți, mărgelele, mătăniile, etc.? Oare nu sunt acestea continuarea fidelă a politeismului idolatru de odinioară, având o spoială de adevăr biblic? De la începutul lucrării sale, Domnul Isus a pus în opoziție templul cu trupul, care este astăzi singura zidire măiastră, gândindu-se și la trupul lui Hristos, alcătuit din mădulare vii, adică din toți oamenii născuți din nou, creștini adevărați. Argintarul Dimitrie Autorul principal în această mică dramă era un fabricant de idoli, al cărui nume Dimitrie se compune din Ghe, Meter, Demeter. După limba patriarhală greacă, Ghe, Gea mitologică, înseamnă pământ. Iar meter înseamnă mamă, deci acela al cărui mamă este pământul, potrivită de numire. Dimitrie împreună cu toți cei pe care îi reprezintă n-are nimic de a face cu cerul. În jurul intereselor materiale se învârte orice scenă a creștinismului lumesc. Pământul este împotriva cerului. La sărbătorile dianice, care după cum s-a mai spus, țineau o lună întreagă, numită luna Artemidei, mulțimile se întorceau la lucrările făcute de Dimitrie Argintarul, pe care le purtau asupra lor ca să fie feriți de orice rău și să aibă succes în planurile ce și le făceau. Oricine lucrează pe ogorul Evangheliei, stăpânit de duhul de partidă sau orice alt duh necurat, este un făcător de temple pentru Diana. La fel este și cine lucrează pentru interes personal, făcându-și meserie din aceasta și pentru slavă deșartă. Trebuie să spunem răului pe nume ca să nu mai înainteze spre suflete sau sufletele spre el. nu îmi îndeplinesc întreaga mea datorie de martor viu al Domnului Hristos decât atunci când atac locul vrăjmașului și înalți stăpânirea adevărului evanghelic. Rușinea și frica sunt însușirile necredinciosului. Credinciosul trebuie să o sândească răul pe față. Că vine ura din partea celor necredincioși în urma acestei mărturisiri nu face nimic. E mai bine să fii urât de cei nelegiuți decât să fii iubit de ei. Creștinii adevărați nu sunt agresivi, dar sunt hotărâți să lupte pentru adevărul dumnezeiesc descoperit în cuvântul scris al noului legământ, iar în această luptă sfântă smerenia și blândețea sunt însoțitorii lor pildă desăvârșită în această privință avem pe Domnul Isus, atunci când El a trăit pe pământ având trup omenesc. Laud dulcele pe un lume O, Iisus să o lume Laud ca, -a, ca dreapă, și prin trigă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 Ce Duh te stăpânește și ți dă îndemnul să faci adunare? Sunt numai două Duhuri, Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, Duhul adevărului, Duhul dătător de viață, Duhul unității celor care cred în Domnul Isus, Duhul dragostei și apoi este Duhul diavolului, care se mai cheamă și Duh necurat, Duh de partidă, Duh de slavă de șartă, Duh de câștig mărșav, Duh de mândrie, Duh de frică, Duh de lăcomie, etc., ce duh îndemna pe Dimitrie, argintarul, ca să facă această adunare? Desigur, nu Duhului lui Hristos, ci Duhul lui Lucifer. Orice adunare care nu urmărește zidirea trupului lui Hristos nu este o adunare strânsă de Duhului lui Hristos, ci este o adunare vrăjmașă lui Hristos. Dimitrie, argintarul, după câte se înțelege din versetul de mai sus, era un fel de patron al tuturor argintarilor din Efes. El a adunat pe toți cei de aceeași breaslă care erau stăpâniți de același duc de câștig mărșav și le-a zis Oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria noastră. Bogăția care are la bază minciuna și exploatarea este purtătoare de nenorociri și moarte. Ea nu dă fericirea. Decât să mănânci o pâine izvorâtă din minciună și murdărie și frământată cu sânge, mai bine să mor de foame." Dumnezeu însă nu te lasă, ci îți dă pâinea de care ai nevoie, pe căi la care nu te-ai gândit. Încredete te în el și vei vedea atunci. Prin vorbirea lui, Dimitrie căuta să ridice la luptă cu forțe unite împotriva dușmanului lor comun pe toți cei care aveau același interes. Dușmanul comun era Evanghelia lui Hristos, vestită de Pavel. Când vine lupul, Câinii sar împreună împotriva lui, chiar dacă până în momentul acela se încăieraseră între ei. Irod s-a împăcat cu Pilat ca să fie uniți contra lui Isus Împotriva trupului lui Cristos se unesc toate partidele religioase ca să lupte. Tulburarea mare din Efes are o adâncă însemnătate pentru Biserica lui Hristos din toate timpurile, dar mai ales pentru timpul prezent. Unul lucru trebuie să-l știm bine. Toți cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus și care îl mărturisesc așa cum este el arătat de Cartea Sfântă vor fi prigoniți. Laud, nu lumele tău mare și-n tărge trășin cântare avut ger vaca de plină și pe nor și în lini de mine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 Dimitrie, argintarul principal, dădea semnul de alarmă în rândurile tovarășilor săi și le deschidea ochii să vadă că industria lor începe să decadă. Dar pentru ca să-și atingă mai bine ținta, acest înfocat cuvântător a îmbrăcat interesul material cu mantia râvnei religioase ca să câștige mai onorabil inima celor apropiați și a poporului întreg. Va fi zis el... Voi n-ați observat oare cum se tot micșorează numărul comenzilor, pe măsură ce Pavel, acest propagandist înflăcărat, își mărește numărul aderenților? N-ați auzit zi de zi vești despre succesele lui în cutare sau cutare localitate, de unde altădată veneau cei mai zeloși cumpărători ai mărfurilor noastre? Poporul a început să se dezintereseze de religia strămoșească, datorită acestui venetic a furisit. Pretutindeni auzi discutându-se de noua religie admirată de mulți, chiar dacă unii încă nu se hotărăsc pentru ea. În orice caz, noi am pierdut pe clienți, căci ei socotesc produsele noastre ca jucării pentru bigoții cu mintea de copil. Într-adevăr, Pavel le strica socotelile. Și vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zei făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Citind cu atenție versetul de mai sus, din gura argintarului Dimitrie se desprinde o frumoasă și strălucitoare mărturie pentru marele slujitor al lui Hristos, Pavel. Auzim din gura diavolului biruința Evangheliei în inimile oamenilor care prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, se adăugau bisericii. Fericit vei fi tu, slujitorul lui Hristos, fratele meu, când nu ți se va găsi altă învinuire din partea vrăjmașilor tăi decât faptul că ai înduplecat pe oameni să creadă în Mântuitorul Iisus, iar prin aceasta ai abătut mult norod de la Dumnezeii făcuți de mâini omenești, căci într-adevăr mulți Dumnezei sunt în lume și de multe feluri. Cine nu cunoaște pe adevăratul Dumnezeu își făurește El însuși mulți zei. În mitologia indiană au fost identificați peste 400 de milioane de zei. Tot ce a locului Dumnezeu în viața ta, dragul meu, este un idol. Acesta poate fi eul tău, soțul sau soția ta, copiii tăi, gruparea ta religioasă, etc. Ioan spunea, copilașilor, păziți-vă de idoli, de tot ce poate lua locului Dumnezeu în inima voastră. La Udnu, nelegăte uvechnic și de nejor și cu puțin uvechnic. Laud Udnu, ca cu și pe echin și în ce e cate. La Udnu, se le Versetul 27. dea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul Marei Zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Un proverb african glăsuiește, paserea care trăiește pe bivol nu-i vrea moartea ci vrea ca el să trăiască pentru ca să-i poată mânca paraziții. Nimic nu poate face pe un om orb în gândire ca interesul și duhul de partidă. De-ar veni un înger din cer sau însuși Domnul Isus și ar arăta adevărul într-o limpezime și strălucire cum nu s-a mai văzut, omul stăpânit de interes, slavă de șartă și duh de partidă tot n-ar primi, ci ar fi în stare să răstignească a doua oară pe Mântuitorul spunându-i că e un drac. Acolo unde intră Hristos, toate puterile vrăjmașe se cutremură și toată faima lucrărilor firii omului păcătos se dărâmă. cât de măreți ar fi templele în care omenirea își aduce închinarea ei, când vine adevărul, Hristos se alege nimica de ele. În fața luminii adevărului, întunericul minciunii și al rătăcirii dispare. Sfântul Apostol Pavel poate că nu o fi vorbit niciodată împotriva zeiței Diana și a templului ei, dar prin faptul că înălța pe Domnul Isus Hristos și adevărul curat al Evangheliei sale, oamenii înțelegeau că tot ce este în afară de Evanghelie este minciună, este lucrarea diavolului, este drumul morții. De aceea ei le pădau cu scârbă toată vechea religie și toate păcatele în care au trăit. Toate le socoteau ca o nimica, toate le priveau ca pe niște meșteșugiri satanice. Dimitrie Argintarul mărturisea el însuși despre aceste lucruri, ca fiind lucrarea lui Pavel sădită în inimile oamenilor: Dacă suntem focul lui Hristos pe pământ, vom aprinde și pe alții pentru Hristos, smulgându-i din focul diavolului. Pe pământ sunt numai două focuri: focul lui Hristos și focul diavolului, focul adevărului și focul minciunii. Omul nu poate arde în două focuri deodată, cine arde în focul lui Hristos adevărul, nu mai poate arde în focul tatălui minciunii, diavolul. Tu în care foc arzi? Dacă spui că arzi în focul lui Hristos, trebuie să trăiești și tu cum a trăit Hristos și să se vadă în jurul tău mistuirea tuturor lucrurilor care nu sunt din Hristos, din cuvântul său. Vreau bine la unde unul na să te urmărește perpindte cu tragiri și doruri tinte la uda, la uda și tu te la Versetul 28. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana efesenilor. Prin vorbirea sa înflăcărată, Dimitrie, argintarul a aprins poporul adunat, care nu se gândea prea mult și l-a silit să strige, glorificând zeița și zicând, mare este Diana efesenilor. Orice fanatism poartă armura ignoranței, zice un înțelept, prostia e un dar, nu se învață. Mai departe, același înțelept zice, credulii sunt difuzoare la îndemâna mincinoșilor. Marele diplomat român Nicolae Titulescu scria, dinamica gândirii are un ritm mai lent decât dinamica sentimentelor. Dimitrie a aprins poporul umblând la sentimentele lui. Când sentimentele sunt trezite, degeaba se mai face apel la rațiune pentru că sentimentele biruiesc. Sentimentele omului, când nu sunt strunite de rațiune, sunt născătoare de mari nenorociri. Toate războaiele și toate tulburările din lume, toate rătăcirile și toată ura dintre oameni, toate își au rădăcina în sentimentele omului care sunt toarbe față de adevăr și față de dragoste. Numai rațiunea însănătoșită de adevărul dumnezeiesc, prin duhul adevărului, poate birui sentimentele sălbatice ale omului, și mai ales sentimentele religioase străine de adevăr, care sunt mai sălbatice, așa cum este tigrul pe lângă celelalte fiare. Agitatorii vrăjmași lui Hristos au tulburat norodul și l-au umplut de mânie, care a început să strige, mare este Diana Efesenilor. Cu cât cineva strigă mai tare și întrebuințează forța pentru apărarea minciunii, cu atât mai vădită este slăbiciunea și urâțenia ei. Nu mai minciuna strigă și face uz de forță. Adevărul este ca lumina, înaintează în liniște și nu bate toba reclamei. Să băgăm de seamă să nu ne lăsăm ațâțați de vreun dimitrie. De câte ori cineva spune cuvinte ațâțătoare, trebuie să ne întrebăm dacă noi un interes în dosul acestor cuvinte. Căutătorul sincer al adevărului va cunoaște îndată toate lucrurile în adevărata lumină și nu va fi dus în rătăcire. Duhului Dumnezeu, Duhul adevărului, nu-l va lăsa în mâna vreunui Duh străin. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 24 la versetul 28.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 La Udul ce le este un lume, Boginul să-l spui o lume. La Udca, le-a caca treate și în plin grecii în șoaste. La Udul, la Iisus te lăuda. Laud, nu, mele, tău mare, și îmi duce la udare. La ud nu meleag pe umare, și îmi pare rău și cântare. La ud ghețar de plină, și pe nor și din întemeină. La Uda, la Uda, fii cu se la Uda. La laud, ne și de nejor, și cu puțin udeșnic. La Udnu, sa cu și pe e timp și în ce etape le uda, le tu ce le uda? tu de una, vreau bine la udel cu să pletește pinte cu tragiri și doruri pinte, laudă, laudă, și tu te laudă.